Скриня була така висока, що стара циганка цілком зникала в ній, і тільки страшна голова з білими патлами та червоною люлькою в зубах виглядала звідти. Мар'юца ставала у скрині на коліна і смикала за вішки. Мала облізла шкапина, сумно схиляла голову і не рухалась з місця. Мар'юца цмокала, била її віжками, обертала батіг, то одним, то другим кінцем підбадьорювала горловими звуками. Шкапина ні з місця. Тоді стара циганка випускала сухий грудей дикий, нелюдський крик, підіймала догори кулак з димучою люлькою, трясла ним і кляла так страшно й завзято, що комиші схилялись навколо від страху й сорому. Коли траплялись мужчини,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 викопували зі смітників брудній подерті ганчірки і виладновували увечері з гарби таку силу різнорідних речей, що трудно було вірити, аби всі вони дістались їм з доброї волі милосердних людей. І раду під вечір прокидалися, вони мали звичку спати вдень і щезати на ніч. І в задимленій халупці ставало весело і гамерно. На припічку палав вогонь, жінки варили якесь варево і, як сороки, поповняли хату горловими вигуками, оповідали свої пригоди. За вечерею з'являлась горілка, вино, всі пили, кричали, вимахували руками, гнулись, як комишина, блимали чорними очима та підсиненими білками, світили розхристаними чорними грудьми.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 Весела компанія закликала Соломію, частувала вином, а Соломія, не розуміючи циганської мови, ухилялась від запросин, нарешті їй було не до того. К ночі все те стихло. Ріця ради й гості вибирались кудись у дорогу, а циганки залазили на піч. Другого дня було те ж саме. Лишаючись в хаті сама, поки жінки їздили по жебрах. А мужчини хропли під сінами на лавах або щезали кудись. Соломія ставила біля Остапа холодну воду і бралася до роботи. Вона підмазувала чорні задимлені стіни халупчини, що нагадували дику печеру, мила долівку, стирала пил з гіціної скрипки, мила стіл і навіть занехайні шибки, крізь які видно було море рудого комишу та білу, блукаючи колохати козу. Соломія усе старалася одячити циганам за рятунок і захист. Однак те, що вона робила, не вдовольняло старого цигана. Вона це помічала з його лихих поглядів, з його бурчання. Та що мала чинити? Підти найнятись у город або в село? Лишити хорого на самоті без допомоги, вона не могла бо Стап раз у раз її потребував. Навіть коли вона чопирила хату, він часто кликав її слабим голосом. «Соломіє! Чого, Стапе?» – кидала вона роботу. «Сядь коло мене!» Вона сідала на лаві, а він мовчки дивився на неї червоними з гарячки очима або пів нісенітниці. Однак Соломія не втратила надії і навіть не дуже журилась.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 Циганки погергали трохи та й заспокоїлись. Соломія йшла повсплавні. З Збоку, в день вони видавались не страшними і навіть гарними. Цубкі високі очеретини блищали на сонці, як золоті. Куня стелилась за вітром та привітно шуміла, як лан стиглої високої пшениці. Хоч погода була сонячна й суха, та дув холодний осінній вітер і таки добре продував крізь лиху Соломіїну одежу. Зима ось ось потисне, подумала вона. Ані я, ні Остап не маємо чим загорнутись треба заробляти. Соломії пощастило. Циганки, певне, поміркувалися, чого вона пішла за ними. Бо у першому в першому селі вони. Одвели її до заможного булгарина, який найняв Соломію перемивати вовну. З того часу Соломія виносила з собою трохи грошей та купувала Остапові кращу страву. Однак старий гіца розібрався, де раки зимують. Помітивши, що Соломія приносить гроші, він якось приступив до неї, простяг руку, Закрутив баньками і крикнув Давай гроші, чи я дурно тебе годуватиму. Соломія не розуміла мови та догадувалась, чого він хоче. Однак гітца для більшої ясності вийняв з кишені монету, поклав її на долоню і, тикаючи, в неї чорним пальцем другої руки уперто й сердито проводив своє. Пара, пара. Гроші, гроші. Соломія віддала йому, що мала. Надалі так було з кожним її заробітком. Він щезав у глибокій гіценій кишені. З кожним днем життя в циганській халупці робилося тяжчим та тяжчим. Раз сталася така пригода. Остапові сунулась пов'язка з рани, і він ніяк не міг дати собі ради з нею. Йому ніяк не вдавалось зав'язати. Маріуця на той час була в хаті. Вона помітила це і помогла Остапові зав'язати хустку. Саме в той момент, як Маріуця схилилась над Остапом, Раду війшов до хати. Циган зразу збілів, а його борода й волосся з чорних стали синіми. «А — А він гримнув на жінку злим, здушеним, хрипким голосом. Руки самохіть стиснулись в кулаки. Маріуца, не хапаючись, зав'язала хустку і стала перед раду, проста, висока, витягнена, як струна, спокійним, але грізним обличчям. Її очі, не змигаючи, дивились в його очі, немов говорили Зачепи. З хвилини вони стояли так одно проти одного, як статуї. Раду ожив перший. Він підняв руку і важко опустив її на плече. Потім рука розтулилась і шарпнула за коси. Маріуце зігнулось, наче вклонилась раду. Та зараз підскочила і всіма десятьма пазерами повела по його блідому виду. Він рикнув з болю і притяг її до себе, обняв. Вона забилась і закрутилась в його обіймах, як в'юн.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 з їх дірявих лахманів. Нарешті вони розскочились з чудово очима, з грудьми, з дихаючими вогнем ніздрями на блідих гордих обличчях. Остап тремтів з досади, що немає сил побити цигана. Я б тобі утер маку, думав він, коли б москаль не виточив з мене крові. Крові тої витекло чимало, бо здоров'я повертало до Остапа поволі, сили прибували по краплині і білі уста довго не хотіли роживіти. До того він був неволі, море комишу звідусюди котилося на нього рудими хвилями і не пускало, мов свого бранця.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 а на ніч куди щезали. Часто серед ночі, перериваючи спокійний сон халупки, розлягався раптовий ігрюкіт у віконце, і хату сповняла ціла банда якогось непевного люду, що пив, кричав, блискав жадними очима і сварився, як вовча тічка. Раз якось Остапові не спалося. Він отхилив надвірні двері, щоб дихнути свіжим повітрям, і побачив, як раду пригнав чиїсь коні, спутав їх і одвів у комиші. «Еге!» – подумав Остап. «Так ось воно що!» І чим більш Остап придивлявся, тим більш помічав і все більше запевнявся, що попав у злодійське гніздо. Плавні були добрим місцем, до схованки краденого. А старий і молодий цигани жили з ними душа в душу та сміливо звірялись їм з усіх таємниць небезпечного ремества. Треба тікати звідси, говорив Остап Соломії, оповідаючи їй свої спостереження, а то ще вскочиш вище халяв. Раду на мене пеклом дише за свою цур'їй носату циганку,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 Зараз після того знов розлягався сміх, і радість була такою ж дикою, як і сварка. По обіді Гіца знімав з стіни свою скрипку. Вся сім'я знала вже, що має сподіватися, і розташовувалась під хатою. Стара циганка накладала червону люльку свіжим тютюном і вигідно мостилася на призбі. Їйце насував на чоло подертий бриль, ставав у позицію коло дверей і починав. Спочатку Маріюця тільки світила нараду білками, а він злегка підморгував їй гарячим оком та чорним вусом. Але коли скрипка починала підсипати жару і лоскотати танцюристі жили, молодиця не витримувала, зривалась з призби, як чорний птах, і кидалась в танець так прудко, що синій плащ її надувався і лопатів на вітрі. Раду був на поготові, всі рухи його, важкувачі, звичайно, ставали у танці легкими і поважними. Ноги ледве торкались землі, руки гнулись як гумові. Вся фігура його нагадувала тонку гнучку лозину. Спочатку танцювали повільно, плавно, мов хитались од вітру. Та ось гіцца зігнувся і наліг на скрипку. Він підняв одну ноту і все викочував і викочував її нагору. Все вище та й вище, аж млоїло, аж дух захоплювало в грудях. Врешті нота зірвалася з високості і покотилась униз. Спочатку вона котилась одна, підскакуючи і розганяючись, та ось ненароком зачепила другу, третю, бренькнули ті ноти і покотились разом униз, як камінці згори, все швидше і швидше, все більш розганяючись, все більше захоплюючи нот, зростаючи в лавину згуків, в різний музикальний водоспад, в якому чулась дика енергія руху. Той водоспад цілком захопив танцюючих, стрепенув усі їх жилки. Вони все прискорювали темп, вабили один одного руками й очима. Припливали й отпливали, солодко зомліваючи, зручним рухом ухиляли з обіймів і знов гойдались у танці, як чорні лебеді на хвилях. Навіть ті моменти, коли вони, здавалось, стояли, кожен мускул їх чорного тіла тремтів під одежею, груди важко здіймалися, білі зуби блищали крізь розхилені уста, і з грудей вилітав короткий рик жаги. Стара циганка, ледве помітна за дим од люльки, плескала з в долоні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 поясняв їй щось пошибки, немов боявся, щоб сторонні люди не почули його. Стара циганка збила бучу, розворушила всіх. Соломія мусила затопити в печі. Маріуца з матір'ю обдивлялись побитого, а Раду поспішився вкинути в вогонь скривавлену гіцину одежу та остругати з долівки сліди крові. Він був неспокійний. Усе то виходив, то входив у хату, кудись вщезав і знов з'являвся, щоб таємно порадитись із жінками. Жінки не поїхали на жебри, облізла шкапина, блукала цілий день коло дому, підставляла сухі ребра вітрові та скубла останню пожовклу й посохлу травицю. Стара циганка, видимо, журилась, кричала, плакала,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 Пригода з Гіцею турбувала і його, і Соломію, і вони наважились покинути небезпечне місце, не вважаючи на те, що Остапові трудно було пускатися пішки в дорогу. Завтра Соломія мала попрохати свого булгарна притулити поки що Остапа, і коли він згодиться, зараз же вибратися з плавнів. Та сталося інакше. На другий день, коло полудня, набігли на циганську халупу турецькі жовніри, зробили трус, познаходили у плавнях якесь манаття і пов'язали всіх, хто був у хаті, навіть слабого гійцу. Надарем не Остап запевняв, що він чужий тут. Надарем оповідав, як він опинився у плавнях. Його не слухали, як не слухали лементу жінок, прокльонів раду. Вони поклали гіцю на візок, запряжений облізлою шкапиною, підперли двері кілком і, калахкаючи та лаючись, погнали бранці по дорозі в галац. Серед плавнів колохати лишилась на хазяйстві лише коза і жалібно мекала, коли осінній вітер куйовдив її білу шерсть. Соломії сьогодні щастило. Булгарина не робили, бо було якесь місцеве свято, і вона пішла в горниці до хазяїна прохати за Остапа. Булгарин був задля свята трохи на підпитку, веселий. Він охоче дозволив Остапові ночувати в купі з його челядниками і навіть дав Соломії наперед трохи грошей. Соломія рішила покористуватись вільним днем та грошима, забігти в галець, купити Остапові теплу одежину. Їй було якось особливо весело і легко сьогодні на душі. Так здорово дихалось морозним повітрям. Все погане, що було в житті, отсувалось назад, блідло. Зростала певність, що все скінчиться добре, і вона зазнає ще щасливе життя. Соломія... Не помітила, як опинилась на базарі. Очі в неї розбігались поміж довгими рядами яток і рундуків з купами різної одежі, з горами білих та рудих качул. Що лежали на рундуках, немов на них спочивала отара, з цілими стосами козлових черевиків, легких і запашних на весь базар. Вона не знала, куди перше поткнутися, і довго, може, стояла б, коли хтось не смикнув її ззаду за рукав. «Соломіє!» – обізвався рівночасно козячий голос. «Чи це ви, чи ваша тінь?» Хе -хе -хе Соломія звернулася. «Перед нею стояв коти горошок. Іване, а ви звідки тут узялися?»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 і його сите тіло гайдалось від сміху. Іван на цей час погладшав, вилюднів наче, і виглядав не найметом, а, скоріш, хазяїном. Коротку суконну чугайенку він широко підперезав зеленим поясом, широченні шаровари пустив поверхаляв, від чого став ще коротшим. А цапину борідку запустив, і вона поважно лежала на його грудях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 а навкруги вода, тільки буль-буль під веслами, буль-буль, а берег так і пропав у темряві. Ох, лишко, охкав Іван, наче баба, під саме серце влучив, бачиш. Іван витріщав на Соломію очі і крутив, здивований цапиною борідкою. А як же, а як же? Аж обсмалили б, як кабана, пропала б душа християнська, ні за понюшку табаки. Хе-хе, ви думаєте, точнісінько так і мені було. Ото пристали ми до берега. Оце але, ну і бісова циганка, він її лупцює, а вона йому очі злоба дере. Так, як Іван перебивав соломійне оповідання, та все поривався розповісти про свої пригоди. Врешті він таки діп'яв свого. Вилізли ми з човнів.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 Людяний чоловік, спасибі йому, харчі добрі. Оце, молодиця його почне на мене гримати. То він і піддобриться, щоб я не покинув. Бун Аргат, каже Бун, ще й по плечу плеще. Та що він собі мислить, чи я до віку буду молотити йому на гармані? А як же, сподівайся. От Савка, пам'ятаєте Савку, такий високий, сухий. Ей, які ж бо ви...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 Однак сьогодні свято, ну це але, ну це так, і не гадав, і не снив навіть, правду кажуть, гора з горою, хе хе, -хе. Іван крутив головою, от щасливої гадки ситий, вид його і круглі очі блищали, мов помазані маслом. Він, вгаваючи, жебонів своїм козячим голоском, хвалив, сподівався, божився і прохав. Соломія сама думала про ті сторони, куди закликав Іван. Роблячи в Булгарина, вона чула про селень бивкікачів і тільки ждала, щоб Остап трохи очуняв. Тепер разом з Іваном і з оцим Савкою, який це Савка, охитніше буде вирушати в нові місця. Ну, добре, ви вже тільки заждіть, поки я зроблю покупки, і я з вами піду». Я вже буду триматися вас як сліпий п'лота, а то знов загублю де. Хе -хе -хе. Незабаром Соломія з Іваном простували повсплавні до циганської оселі. Іван був радісний, веселий, дробцював короткими ногами і все говорив та й говорив, мов горохом сипав. На перед вони побачили білу козу. Вона терлася об стовбур сухої верби і жалібно мекала. Наближаючись до хати, Соломія почувала невиразну тривогу. Чого? Через віщу вона не знала, хоч та тривога отруїла їй кров. Соломія, не слухаючи вже Іванової бесіди, побігла до дверей. Двері були підперті кілком з Що сталося? На що зачинили Остапа? Вона шарпнула кілок і вбігла до хати. Там був неладн.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 та підпер двері. Соломія гукнула Остапа. Ніхто не обізвався. Та чого ж в хаті такий нелед? Все перекинуто, лежить жужмом. Де ж слабий гіця? Він не міг рушитися, як вона виходила з дому, ледве дихав. Що ж сталося? Соломія оббігла навкруги хату, заглянула в повітку. Коня й воза нема. Вона побігла до других хат,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 Та нічого іншого не лишалося, як послухати Іванової ради. Для певності вона ще раз обдивилася кожен закамарок у хаті, гукнула кілька разів Остапа у плавнях. Іван допомагав їй своїм пискливим голоском. Все було надаремно. Тоді вони чимдуж поспішили назад у галац, бо вже почало смеркати. Ніч стояла на дворі,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 Адже не тоді, як гідься, мабуть, при другій оказії. рана гоїться вже. От москаля, кажеш, на перевозі. Я так і знав, що він рус, втікач. От ми відійшлимо його назад. У нас і своїх шибеників доволі. Хай там погладять його по спині. І не прохай, і не благай, нічого не поможу. Ну чого стоїш? Айда! А ти що за один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 Осяяні вікнами з верхніх поверхів кам'яниць. Прохожі зустрічались рідко, зате під ворітьми на лавках, сиділи рядами, як горобці на плоті, веселі й гомінкі румуни. Все це було таке чуже, таке байдуже до Соломіїного горя, ще байдужіше, ніж плавні. І чого вони з Остапом забились сюди? Нащо вони? Стільки терпіли, скільки набідувались на Бесарабії. Мало не пожили смерті у плавнях. Чи не краще було б зогнити у панській неволі серед своїх людей? «Не журіться», – потішав її Іван. «Каже, там на конноці розсудять. Не їла душа чеснику, не буде смердіти. Побачите, що його пустять, а ми завтра порадимося з людьми. Я піду до хазяїна свого». Він тутешній, знає порядки. Не журіться. Жура не поможе. Гей, смутку мій, де б мені вас переночувати? Чи не знаєте, Савка? Підемо до Савки, в нього добряча хазяйка. По довгій блуканині, брудними і темними вулицями вони добились врешті до Савки. Його не було вдома, та хазяйка Савчина пустила Соломію на ніч». «Забіжу до вас завтра, як з полудня. Може, випрошусь у хазяїна?» Попрощався з нею коти горошок. Соломія цілу ніч поплакала і вранці не поспішила на роботу. Вона нетерпляче чекала Івана. І справді Іван з'явився, як обіцяв, з полудня. «Ну що?» – накинулась на нього Соломія. «Бакшиш треба дати. Ви не знаєте, що то бакшиш?» Куку в руку хабар, як не дамо, Двезуть раба Божого у Рені до москалів. А ті не погладять поголівців. Ой, ні, розказував Савка. Ви ж пам'ятаєте Савку, Що як його двезли звідси за Дунай, То там йому москалі так списали спину канчуками, Що й досі синій басамани не знати. Ще обголили половину голови, Випекли на лобі тавро, ви не бачили, бо він чуприною закриває, і одіслали до пана. Вже скільки по тюрмах поволочили, то він і лік тому загубив. А що пан награвся з ним, то, каже, згадувати не хочеться. Та що, втік знов сюди, у тульчу, каже, піду, завзятий, хлопець, треба башки ж готувати та визволяти Остапа. А де грошей взяти? Де, кажіть? Аж дур голови береться. Незважаючи на всі розказані Іваном страхи, Сломі трохи розвиднілось. Коли тільки річ у грошах, Вона заставить себе, а роздобуде їх. Вона одрот дриватиме кожен шматок, Кожен шелік складатиме на викуп. Може, Іван допоможе. Ось вам усе ще склав, хай і моє допочину, наче вгадав їй думку Іван, розвиваючи з хустинки кубку срібла. Він засоромився і кліпав очима. «Та ще там у вашому клунку щось є, може продасте, що плаття?» Соломія взяла гроші, в її клункові були коралі та деяка одежина, вона те все позбувала, їм помогла савчна хазяйка та грошей було мало. Однак Соломія на другий день уранці побігла в конак. Там її не допустили до старшого. Драгомана вона не бачила, а жовніри скалили до неї зуби й зачіпали. Соломія горіла від сорому й злості. І, бусурмани, так би й порізала вас, так би й голови, як галченятам.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 Не пустя тво, чоловік, і не сподівайся. Утік до нас, сиди тихо, а робиш шкоду, а назад. Не хлопачись дурно, і не побачиш його тепер. Змилуйтеся, визволяйте, безвинно чоловік погибає. Соломія ткнула Драгоманові гроші. Драгоман узяв, полічив і покрутив головою. Мало, більш нема, отут все, що роздобула. Ну, добре, приходь за три дні, ні краще за тиждень. Може, що скажу. Соломія щодня блукала коло конеку, лиха, роздратована, мов голодна вовчиця. Вона не знала, чого вона туди ходить, але щось несвідомо тягло її у той бік. Вона ходила до втоми й мерзла, мокрий сніг, легко падаючи, як цвіт вишню двітру вітру, лягав на землю.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 Він вийшов до неї байдужий. Нічого не буде, одвезуть. А що я дурно не хочу твої гроші, то скажу тобі, що повезуть його позавтра вранці. Як тільки свине приход на берег, побачиш чоловіка. От, така ж спокійна, нічого не відповівши навіть, немов вона давно погодилась із цим, покинула Соломія конок. відвезуть. Відвезуть, відвезуть, стукало щось молотком в її голові За кожним кроком, коли вона поспішалась до Івана Вона забрала Івана з гармана і одвела набік Відвезуть, промовила вона, дивлячись на нього сухими очима Що відвезуть? Остапа, ну, коли, позавтра Ми його діб'ємо, хто ми? Ви і я Оце, але, оце сказали, як же ми його одіб'ємо. Та ж його турки вестимуть, гей, налякався коти Горошок. Що турки? Вона має цілий план, дуже простий план. Він дістане собі і їй рушниці. Кожен румун їх має у хаті. Вони вийдуть на берег уранці, одвяжуть чужий човен і попливуть на річку. Там вони чекатимуть,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 Обійдеться без нього, вона сама потрапить загинути, рятуючи Остапа. Так на прощання вона нагадає йому його жінку, і отут при людях, насором йому, відлупцює його, як жиди гамана. «А що ж бо ви? А який ж бо? Нехай Бог сохранить!» – оборонявся наляканий Іван, однаступаючий на нього Соломії. «Та я з вами хочу пекло! Що мені? Страшно вмирати чи що?» Коли кажете позавтра, про мене й позавтра, я готовий, аби я ви... Іван був червоний, кліпав очима і боязко поглядав на Соломію. Соломія відійшла, опам'яталася. Вони помирились і вже тихо, без сварки, умовились, як і що. Потом розійшлись. На другий день тільки почало розвиднюватись, Соломія була вже на березі. Повна ущерть річка,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 у перший з краю човен витяг за пазухи старий турецький пістоль і подав Соломії. Оце все, що він міг роздобути. Набитий, поспитала Соломія, сідаючи в човен. Набитий, стих обізвався Іван, відпихаючись від берега. Він був неговіркий і поважний, наче жалоба зимового краєвиду змінила його настрій.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 і той музикальний вигук покотився поміж білими берегами, долинув до людини на передньому човні і стрепенув його. «Остапе!» – співала Соломія, – «ми їдемо тебе визволяти! Іван б'є одного, я стріляю другого, а ти возьми собі третього!» Гарний сильний голос співав на воді – все наближаючись, все зміцнюючись, і турки наслухались. Вони не помітили навіть, що просто на них летить човен і ось ось стукнеться з їхнім. Соломій човен повернув боком, і був всього на от турецького, коли турки загалакали. Та було пізно. Човни черкнулися, загойдалися, і саме тоді, як турки з лайкою нагнулися, щоб одіпнутися, Іван підняв весло і з усієї сили спустив його на червоний фрез. У той мент між них блиснув постріл, і звелася хмарка диму. Алла! крикнули турки з несподіванки. Одного душив Остап. Той мент був таким блискавичним, що видався хвилиною сну. Іван, спустивши весло на голову Туркові, підняв його знов і за хвилину закляк, дивлячись на розгойданий, стрибаючи на воді човен з переляканими людьми. Соломію крізь серпанок диму опік лютий погляд чорних очей, їй здавалося, що вона стріляє без перестанку, хоч могла вистрелити лише раз. Раптом Іван почув, що його впекло щось у живіт. Він машинально опустив весло на турка, але весло ковзнуло і випало йому з рук. Червоний фрес турка якось витягся перед очима, немов виріс, відтак щез. Іван розкинув руки, похитнувся, в голови мигнула свідомість, що йому щось недобре. «О, Боже ж мій!» – скрикнув він раптом і полетів на взнаки в воду.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 Все глибше і глибше пірнає в воду. Остапе з розпукою волає душа. Соломіє, доноситься до неї крик серця. Соломіє, чує вона крізь холодну хвилю, що б'є її в очі, торкаються чола, розплутує коси. Жовте каламутне світло потиху лине догори.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 Чимало води утекло з Дунаю з того часу. На високій Бесарабській полонині день у день котиться брудна хвиля овечої отари, а ночами сумно гуде вітер, стоїть одиноко високий пам'ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там колись бились турецькі яничари з московським військом,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 він летить здалеку, понад тихими селами, забирає по дорозі, всичує в себе і тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзющання вод і дзвін стиглого колоса. Він несе в собі весь гомін землі, від тихого бреніння мушки до гуркоту грому, От скрито зітхання серця до крику смертельної розпуки. Треба тільки уміти слухати, а дід навчився. Довгі роки самотнього життя серед розлогих просторів в цьому царстві вітру навчили його розуміти таємну розмову. Ось і тепер приносить йому той вірний товариш Усякі звістки світу І кидає мовцінний Дарунок У комен халупки. Дід піднімає Кудлаті брови І слухає. Його мутні очі дивляться У простір, А усмішка Розсовує зморшки. Чую, чую, Шепче він І виходить з хати. Темрява. І пустка обгортає його. Він повертається у той бік, де далеко, за селами й ланами, пливе Дунай і шепче. Знов мене кличеш, Соломіє, почекай, швидко прийду, не забарюся вже. А вітер гуде, розвіває дідо у бороду і приносить йому тихий, ледве чутний,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 Та й хвала Богу, бо засмутилась би не бішка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на спині. І Остап охоче піднімає сорочку і показує збасаманений синій хребет, де списаний, як він каже, його життєпис. Оце ззаду пам'ятка от пана, а спереду між ребрами маю дарунок от москаля, Кругом латаний. З тим і до Бога піду. Дорого заплатив я за волю, іркут ціну дав. Половина мене лежить на дні Дунаю, А друга чекає і не дочекається, Коли злучиться з нею.